tajidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi <coughs> allahumma 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Wajidna ilman wa amal mu takbala warzugna rizqan halalan kathiran wasi'an ya arham ar rahimin. Allahumma innaa qadistadagnak bima alamtanahu. Fardulhu ilaina indahajatina ilaihi. Walla tuthna ya Rabb al alamin. Allahumma akrishna min zulumatil jahli wa akrimna binuril ilmi wa ahzin ahlakna binuril hilmi. Wassallallahu ala sallam Muhammad wa ala alaihi wasahbihi Alhamdulillah bersyukur kita boleh Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufidan hidayahnya <tuh> dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah insyaallah kita akan sambung kembali kuliah kita sebagaimana biasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asman man ahsaaha dakhala aljannah tabir rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa taala itu ada 99 nama man ahsahaha dakhala aljannah barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa taala insyaallah amin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian sambungan kisah sahabat nabi yang bernama sayyiduna jabir bin abdillah al-ansari radhiyallahu taala anhu pada pertemuan lepas, kita cerita, kita cerita bagaimana Allah Ta'ala mentakdirkan sahabat ini yang berbaikah dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi SAW ketika umurnya masih kecil lagi. Bila bapak dia bawa dia, bertemu Rasulullah SAW di Makkah, beriman dan berbai'ah berjanji setia bersama-sama untuk dalam dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji menggunakan peluang tersebut untuk belajar ya bertalaqi, mengaji, berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Jabir ini antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 1540 hadis itu cerita pada bulan lepas kalau tuan-tuan ingat lagilah kalau encorang tak ingat pun aku tak kisah sambungan cerita pada hari ini ditakdirkan Allah uh, pada di dalam pada tahun kedua Hijriah Uh, sorry pada tahun 3 Hijriah berlakunya peperangan Uhud walamma kanat al-lailatu allati Uhudan da'ani abi wa qala inni la arani illa maqtulan ma awwalin ma yuqtalu ma ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa inni wallahi ma ada'u ahadan a'dza ala yaminka ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam peperangan Uhud yang berlaku di zaman Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikitlah latar belakang peperangan Uhud ini. Latar belakang peperangan Uhud berpunca ialah daripada dendam orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengalami kekalahan teruk di dalam peperangan Badar. Jadi segala hasil perniagaan yang berjaya diselamatkan oleh atau yang berjaya diselamatkan selamat sampai ke Makkah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Seluruh hasil perniagaan itu digunakan sebagai persiapan untuk menentang Nabi SAW. Lebih kurang kekuatan orang kape masa itu, 3,000 tentera. 3,000 dengan unta, dengan kuda, dengan tentera dan sebagainya. Bergerak menuju ke Madinah untuk berperang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini tuan-tuan, apabila mendapat maklumat, tentang orang-orang kafir sedang bersiap sedia ataupun dalam perjalanan on the way ke Madinah untuk menentang memerangi Nabi habis-habisan membalas dendam di atas kematian otai-otai mereka, ayah dia, ayah dia mereka, tiga lain, tiga lain mereka, perkasa dan perkosa mereka yang mati dalam peperangan Badar, dia nak balas dendam, jadi dia pun nak bergerak ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat maklumat Nabi panggil veteran-veteran sahabat-sahabat veteran Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali, seluruhnya bermesyuarat bagaimana nak menghadapi tentera Quraisy. Lalu bincang. Nabi mengeluarkan pendapat Nabi. Apa Nabi kata? Nabi kata, "Aku berpendapat kita bertahan di dalam Madinah. Kalau tentera kafir serang kita, kita akan serang mereka melalui lorong-lorong Madinah ya ataupun daripada rumah-rumah." Maknanya kita menyuruh celah-celah lorong, kita bunuh dia orang, ataupun kita baling, kita panah, kita tombak melalui daripada bangunan-bangunan Madinah ini. Itu pendapat Nabi saw. Pendapat Nabi ini tuan-tuan seorang je yang sokong. Tahu tak siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Dia seorang sokong. Yo yo yo, saya setuju, saya setuju, saya setuju. Kita bertahan dalam Madinah ya Rasulullah. Baki pada sahabat Nabi veteran-veteran lebih-lebih lagi sahabat-sahabat yang tidak berkesempatan pergi perang badar. Mereka kata kepada ya Rasulullah, "Kami berpendapat, kita lawan orang kafir di luar Madinah." Nabi kata, "Kenapa macam tu?" Sahabat yang memberi cadangan untuk berperang di luar Madinah ni tuan-tuan, kebanyakannya sahabat yang tak sempat pergi perang badar. Diorang ni rasa menyesal. Sahabat-sahabat yang sempat pergi perang badar tak kisah aje. Diorang tak kisah aje. Tapi majoriti yang berada di dalam Madinah tu kebanyakan tak pergi Perang Badar. Pasal yang pergi Perang Badar ni ke, ke tak ramai. 313. Tuan-tuan pun tahu. Dah berapa kali dah aku cerita. Nabi ni masa nak pergi Perang Badar, Nabi kata, kita akan keluar ke Badar untuk menyekat rombongan perniagaan Abu Sufyan. Nabi kata macam tu. Bukan nak pergi perang. Nabi kata kita nak sekat perniagaan Abu Sufyan. Jadi para sahabat ni, omm oh, tak apalah. Nabi kata siapa yang ada Nabi kata, mankana alaihi dhahrun falyarkab. Siapa yang ada kenderaan bolehlah pergi. Siapa yang tak ada nak ikut-ikut, tak nak ikut pun tak apa. Maknanya Nabi tak bersungguh sangat tuan-tuan. Dan sahabat pun tak orang kata tak bajetlah boleh berlaku peperangan. Pasal sebelum peperangan Badar ada 8 peperangan. 8-8 ni tuan-tuan tak berlaku pun peperangan, hanya sekadar Belaku provokasi. Suasanya, suasana provokasinya lebih kurang macam suasana penamaan calon. Macam tu je. Ia tidak sampai berbunuhan. Ha? Tidak. Baling botol, baling kayu, tu je. Bertemu ni tentera Islam dengan tentera kaping. Bertemu. Tapi tak berlaku. Kutuk-kutuk. Belah -kutuk. lah. Mampu lah kau. Belah-belah. Macam tu je lah. Baling botol. Oh, uh, macam tu je. Jadi, bila ada pengalaman sebelum badan, ni sahabat kata mungkin tak. Fight kon. Jadi, Tiger yang pergi. Dan Nabi pun tak marah. Siapa yang tak pergi, Nabi tak marah. Sampai sahabat tak prepare pun, tak perang. Sahabat keluar standpoint, pakai baju pagoda, pakai seluar track shoot, pakai sebuah Jepun. Pedang pun tak ada. Sampai dekat sana, tengok-tengoklah, berperang tak pasal. Sahabat kata, Ya Rasulullah, aku nak berperang macam mana aku pedang pun tak ada. Nabi ambil kayu, kau ambil kayu, kau belasah pakai kayu ni. Dia angkat kayu, pah, bertukar dari pedang, tuan-tuan. Siapa sahabat itu? mukashah bin mihsan radhiyallahu taala anhu. Jadi, bila berlaku Badar, Islam menang, dah la menang. Allah berfirman dalam al-Quran, orang yang pergi perang Badar ni tuan-tuan, pahalanya punya besar dan Allah ampunkan semua dosa dia orang. Ibarat katalah contoh ya, kalau ada mujahidin yang pergi perang Badar ini, dia balik, dia minum arak, dia berzina, dia merenda, Allah kata aku ampunkan dosa kamu. Dengan sebab dengan sebab diorang pernah pergi Perang Bada. Itu hebatnya orang pergi Perang Bada. Sahabat yang tak pergi ni kata apa? Ya Rasulullah. Kami rasa fras. Kami rasa menyesal. Kami rasa salah. Kami tak pergi Perang Bada. Ya Rasulullah. Dan kami berdoa siang malam. Supaya Allah menjadikan kami bertemu lagi dengan musuh kali kedua. Jadi Ya Rasulullah. Kali ini kami tak lepaskan peluang. Kami akan pastikan kami keluar untuk berperang menentang orang Quraisy di luar Madinah. Jadi sahabat ni fras tuan-tuan. Tuan-tuan eh, faham tak kita aku ni? Faham kan? Maknanya apa? Maknanya sesiapa yang tak pergi demonstrasi bersih yang pertama, dia kena turun demonstrasi bersih yang kedua. Boleh tuan-tuan? Eh, macam tak nak berani je. Korang semua dah pencet-pencet nak takut apa. Kan? Duit dah tunggu mati aja kita ni tuan-tuan. Oh, tak ada benda. Yeah? Jadi masa akhir ni lah perbanyakkan ibadat, perbanyakkan pahala, perbanyakkan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada benda je takkanlah orang tu, tu nak ketangkap. tak tangkapnya. Kan? Yeah. Okey, to- jadi maknanya begitulah. Sahabat yang tak pergi perang badan badani fras, kita nak juga ya Rasulullah. Begitulah juga demonstrasi bersih tu. Yang tak pergi, Tahun tolepeh, pastikan turun pada tahun ini insya-Allah takbir. Allah. Ah, boleh Uh, yeah? nanti ada orang tanya soalan bid'ah. Ah. Ustaz, demonstrasi ni ada ada ada dalil ke ustaz? Ni bid'ah ah ni ustaz. Zaman Nabi tak pernah buat. Meh aku luku kepala kau sekali. Siapa kata Nabi tak pernah demonstrasi? Itulah, suruh belajar sirah lari. <guluh> Apabila ada seorang manusia bertanya kepada Al-Sheikh Al doktor Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Dr. Ali Jum'ah seorang ulama yang terkenal di Al-Azhar Takhassus dalam bidang al-fiqhu wa usuluhu. Dia kata apa? Orang tanya. Wahal, halil dalilun, Adakah demonstrasi itu ada hujah syari? I? Adakah dalil? Adakah Nabi pernah buat? Dia jawab. Naam. Ya Juz, harus turun berdemonstrasi. Adakah Nabi pernah buat? Adakah ini bina'ah? Dia kata tidak bina'ah. Nabi pernah buat. Apa apa dalilnya? Aku dah cerita banyak kali dah kat kau korang. korang lupa kan? Nah, Di demonstrasi ni, kita cerita balik cerita ni. Tuan-tuan kalau masih ingat lagi ya. Ketika Sayyidina Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Hari pertama Omar masuk Islam. Pagi tu dia masuk Islam. Petang tu, dia bertemu Nabi SAW di rumah sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang terletak di Bukit Safa. Masa tu Nabi SAW alaihi segala aktiviti dakwah, segala ceramah usrah semuanya dibuat secara underground bahasa kita menyorok-nyorok. Tiga tahun pertama dakwah Nabi menyorok-nyorok. Dia panggil apa? Ad-da'watu -da sirran. Dakwah secara Menyorot-nyorot dengan sebab tekanan yang begitu kuat daripada pihak Wan Quraish. Maka Nabi SAW, dia punya markasnya bahasa kitanya. Dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Omar masuk Islam pagi. Petang tu juga, dikatakan apa ke Nabi? Ya Rasulullah. Alasna ala haqqin. Falima nakhtabi. Falnazhar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bukankah kita bawa kebenaran? Bukankah kita bawa benda ni benda benar? Islam ini benda betul. Islam ini benda kebenaran. Faliman. Kenapa kita masih lagi nak menyorok, ya Rasulullah? Falnazhar. Kita kena tunjuk yang kita betul. Kita kena keluar, ya Rasulullah. Sebelum ni, semua nyorok belaka. Buat kerja nyorok-nyorok belaka. Omar bagi cadangan, tuan-tuan. Tak dan sehari masuk Islam. Pagi masuk Islam. Petang terus memberikan cadangan. Membuat demonstrasi, tuan-tuan. Padahal kuliah Maghrib pun tak sempat dengar, tuan-tuan. Hebat tak hebat Omar? Nabi kata betul juga cakap engkau, wahai Omar. Kita nak buat macam mana? Omar kata kita kumpul seluruh sahabat yang masuk Islam. Kita akan berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kita akan berkumpul di Al di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ataupun di Masjid Jameh. Ataupun di apa dataran Merdeka. Ataupun di Masjid India hingga Perenggai. Ataupun di Masjid Kamu Baru. Di mana-mana saja ya Rasulullah. Kita berkumpul. Dan kita akan keluar ramai-ramai. Nabi kata, aku setuju pendapat kau. Lalu tuan-tuan, pada hari itu, berkumpullah para sahabat. Tak ramai pun, kurang daripada seratus orang tuan-tuan. Diketuai oleh Sayyidina Omar Al-Khattab wa Hamzah bin Abdul Muttallib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka turun daripada bukit safa. Daripada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Menunjukkan kehebatan, kekuatan Islam. Bila turun macam tu tuan-tuan. Masa tu Abu Jahal, Abu Lahab. Labu-labi and the gang. Tengah lepak depan kedai mamak. Kau tahu tak? Depan Ka'bah masa tu. Bila dia tengok, Nabi turun. Ngamal-ngamal. Dia berteranjat. Oi, siapa bagi permit ni? ah? Teranjat dia. Maka ulama kata, itulah demonstrasi yang pertama yang berlaku di dalam sejarah Islam. Nak cerita ad'inya, tuan-tuan. Bukan sembarangan kita buat kerja ni. Ha, tu kena ingat. Jadi, turun. Jangan tak turun. Niat kerana Allah. Niat kerana nak menegakkan keadilan. Babauni dekat satu masjid ada orang yang SMS kat aku dia kata kenapa kita nak buat demo ustaz kenapa kita nak lawan kerajaan yang muslim Haa, kerajaan Islam yang tidak zalim ialah tu aku kata tuan-tuan kita kena ingat tak semestinya orang Islam itu dia beriman tau Allah kata apa dalam al-Quran waqalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi kulubihim Allah berfirman dan tak kalah golongan Al-A'rab. Arab-Arab Badawi. Arab-Arab pedalaman Di zaman Nabi SAW. Mereka ni baru masuk Islam. Dia kata. Dia kata. Amanna kami telah beriman ya Rasulullah. Allah kata. Kul katakan wahai Muhammad. Lam tu'minu. Kamu belum lagi beriman. Walakin kulu. Aslamna korang baru masuk Islam. Ingat senang apa nak beriman ni? Beriman dengan Allah ni. Kau buat belaka apa yang Allah suruh. Cakap boleh belakang kan? Nak buat tu bukan senang. Allah kata, Kulua aman. Kulua aslamna. Walamma yarhulil imana fi kulubihim. orang ni belum beriman lagi. Lambat lagi nak beriman. Belajar sikit-sikit. Pasal apa? Ada di kalangan orang-orang ini yang munafik. Orang oh, munafik tak beriman. Tu, kalau zaman Nabi tu, Yang Omar turun buat demonstrasi tu nak lawan orang Kapi, yang kita buat pun nak lawan kerajaan Islam pada hari ini. Kerajaan Islam je Nama je Islam. Tapi kerajaan tak Islam pun. Kezaliman ni tuan-tuan. Tak tunggu orang kafe je buat. Kalau kezaliman itu dilakukan oleh orang Islam. Apa hukum kita lawan kezaliman tu? Sunat ke? Makroh ke? Wajibul gunnah. Tuan-tuan mesti lawan. Kezaliman yang dilakukan oleh siapa sahaja. Sebab tu Nabi kata dalam hadis kan. Ittaqi da'watal mazlum. Fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Ha, Nabi kata, takutilah kamu doa orang yang dizalimi. Kerana doa orang yang dizalimi ini tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Sekalipun yang dizalimi itu orang jahat. Maknanya, kita baik. Tiba-tiba kita menzalimi orang yang jahat. Contoh macam mana? Contoh ginilah. Kita kenal mamat ni jahatlah. Tapi dia tak kacau kita. Dia adalah benda-benda yang dia buat. Sepatutnya kalau kita nak tegur dia, kita nak marah dia, kita tegur... Dosa maksiat yang dilakukan, Tapi kita ni bengang dendam lama. Siap kau, siap kau. Kita pergi dekat kereta dia. Kita pun cocok tayar kereta dia. Psss. Yang saja sahaja kau bocorkan tayar dia. Ha. Dia adalah benda yang dia buat tak betul tu. Tapi kau pergi pancit tayar dia buat apa? Kau cakaplah apa benda ke tak betul. Ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Ni tak betul. Yang kau pergi pancit tayar dia buat apa? Tak boleh macam tu. Ha. Yeah. Jadi Nabi kata, yang dizalimi itu, orang yang buat maksiat, kau jangan zalim dia. Maknanya, Islam melarang kezaliman. Kalau di zaman kerajaan Bani Umayyah dahulu, ada seorang waibi yang terkenal dengan kezaliman mereka. Itu zaman kerajaan Islam. Siapa nama dia? Hajjaj Yusuf Al-Saqafi. Ramai bunuh ulama. Ramai bunuh para tabi'in. Zalim. Wajib kita lawan. Begitulah pada hari ini. Ya? Pemerintah pada hari ini, pemerintah yang zalim. Bila tidak menegakkan Islam, tidak menegakkan syariat Allah, kategori apa kerajaan itu? Zalim. Dan dia tidak pernah berusaha ke arah menegakkan syariat Allah Subhanahu Okey, di tuan, tuan itu iklan bersih jilid yang kedua. Okey. Jadi akhirnya keputusan dibuat saat Nabi kata kita akan lawan orang Quraisy di luar Madinah. Itulah sedikit banyak latar belakang peperangan Uhud. Jadi Antara yang akan pergi keluar berperang ialah bapa kepada Jabir bernama Abdullah bin Amr al khazraji al Ansari. Abah kata bapa Jabir. Jadi panggil anak dia Jabir masa itu taklah anak kata kecil, pun tidaklah. Kekirian kata belum balik lagi lah, tapi dah matang. Dia katakan anak dia. wahai anakku, besok insya Allah abah akan pergi perang Uhud dan abah rasa insya Allah. Abahlah orang yang pertama akan gugur syahid di perap di Medan Uhud. Ah bapa dia kata macam tu. Abahlah orang pertama akan gugur di dalam peperangan Uhud. Itu tengok ya betapa hebatnya hamba Allah ini. Dia bercita-cita untuk syahid dan dia bersangka baik dengan Allah untuk Allah kunakan kepada dia syahid. Syahid ni kematian yang paling tak tahu nak kata lah aku kan. Paling bagus, paling seronok. Jadi dia kata apa dekat Jabir? Wahai Jabir. Kalau Abah mati besok, tidak ada dalam dunia manusia yang paling Abah sayang dalam dunia. Kecuali, kita ni apa? Kecuali Rasulullah, Bapak dia kata. Abah, dalam hidup Abah ni yang paling Abah sayang ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua baru kau. Ha, tengok tu. Kita, kita pun macam tu juga. Kita mesti ajar diri kita, keluarga kita. Anak isteri kita, pekerja kita, anak buah kita. Yang pertama yang mesti kau sayang Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW yang kedua baru, mak bapak. Yang kedua baru, suami. Yang kedua baru, isteri. Yang pertama ialah Rasulullah SAW. Jadi dia kata, kalau Abah gugur syahid besok, insyaAllah. Engkau Jabir. Pertama Nabi Abah sayang yang kedua baru engkau. Kau satu satu anak lelaki Abah. Yang lain, adik-adik kau sembilan orang, semua perempuan belakang. Kau jaga elok adik-adik kau. Itu yang pertama. Yang kedua, Abah ni banyak hutang nak. Kau pastikan kalau besok Abah syahid, kau tulbah. InsyaAllah ya. Sebab orang syahid, dia takkan selesai kalau dia ada hutang. Kalau orang nak pergi perang, dia ada hutang, dia, ada, dia kena ada tiga syarat. Yang pertama, dia mesti bayar dulu hutang tu. Okey, selesai bayar hutang, aku pergilah perang. Ya, eh, Syahidlah kau. pun yang kedua, dia tak boleh bayar hutang. Tapi dia ni ada aset-aset harta yang banyak. Tanah-tanah, ya, projek-projek. Memang aset ni banyaklah yang boleh bayar hutang tu. Dia kata kalau aku syahid, aset aku yang banyak ini boleh buat bayar hutang. Dibenarkan untuk pergi perang. Sebab dah ada dah harta yang standby untuk bayar hutang dia. Yang ketiga, kalau... ...hutang tak boleh bayar, aset pun tak cukup. Jadi mesti jumpa dengan tuan hutang itu. Dia kata apa, Haji, saya nak pergi perang ni Haji. Tapi hutang dengan Haji tak bayar lagi. Eh, lupalah berapa kau hutang aku. Adalah RM1.5 juta. Hmm. <laughs> Haji ingat RM1.50. RM1.5 juta kau hutang aku. Haa, <laughs> kan? Macam? Nak settle ke? Nak, nak halal ke? Macam mana? Haji kata kau jangan kau. Banyak tu. Haji, kita pun nugut dia. Aji, kalau aku syahid besok je, ha, kalau aku syahid besok, aku boleh bagi kuah syafaat dekat Allah Subhanahu SWT. Dengan sebab kuah halalkan hutang ni. Bagai ha, dia kata, aku doakan kuah syahid. Ha, pergilah pegang. Dan aku halalkan hutang tersebut. Ha, pergilah kau pegang. Tapi kalau kita tak minta halal, kita tak ada aset, tak ada apa, kau pergi perang kau syahid tidak akan terangkat tuan-tuan tak lepas sehingga diselesaikan hutang. Waktu hutang ni benda bahaya. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala berlakulah peperangan Uhud. Perang-perang-perang-perang berita yang pertama sampai di Al-Madinatul Munawarah ialah bapa Jabir yang bernama Abdullah bin Amr Al-Khazraji al ansari ialah orang yang pertama gugur syahid. Betullah bapak ni akhirnya gugur syahid. Ada hadis menceritakan bagaimana bapak dia ni bila dia syahid. Allah Ta'ala sebut, Wahai Abdullah, apa yang kau nak? Selain daripada syahid ni apa kau nak? Dia kata apa tau? Ya Allah, engkau berikan lagi kepadaku aku seratus nyawa. Untuk apa? Dan Allah Maha mengetahui. Untuk apa? Untuk aku berperang, lalu aku syahid. Aku berperang, aku syahid. Aku berperang, aku syahid. Aku berperang, aku syahid. Sampai seratus kali tuan-tuan Dengan sebab apa? Dengan sebab pahala yang terlalu besar yang Allah kunyakan uh, Kau bayang ya? Eh? Aku agak-agak je lah Elok je kita jahit Bidadari cunggila turun Memang baik punya bidadari Lawa, tertarik, menarik Kemudian ada bomb Lebih lawa daripada, Maya Karen, daripada barang Maya Karen Lebih lawa daripada aku pun dah lama Tengok artis tak ingat dah aku <laughs> Itu mau tanya. Sebab tu orang syahid ni dia akan minta supaya Allah Ta'ala hidupkan balik untuk dia mati lagi. Untuk dia hidup kenapa? Kerana ganjaran yang la ilaha illallah. Aku nak cakap payah. Aku tak mati lagi. <laughs> Hebat sangat ganjaran tu. Tapi Allah kata, Aku telah mentadirkan hamba ku tidak akan mati dua kali. Semua hati sekali belakang. Mati sekali. Tak ada dua kali. Tadir Allah bapa dia syahid. Habis peperangan badar, uh, perang Uhud. Jabir jumpa Nabi minta tolong selesaikan hutang bapa dia. Nabi kata... Bapak kau ada kebun kan? Ada ya Rasulullah. Jom pergi kebun abang kau. Pergilah. Pergi kebun bapak dia. Dekat kebun bapak dia ni ada dipanggil tempat pengumpulan tamar. Ya, yeah, Macam nak kata store tak lah store. Macam kandang kecil lah tempat orang simpan tamar dalam tu. Jadi bapak dia kata, Nabi kata buka tengok. Jabir kata segi zahirnya memang tak cukup nak bayar hutang bapak dia ni. Pasal yang berhutang ramai ni ha. Nabi kata, panggil siapa yang pernah berhutang dengan Abang. Kau panggil belakang. Panggil lah. Beratul oh, lah yang berhutang ni. ha. Kau berapa hutangan bapak dia ni? Almarhum berapa? 10 kilo tamar. Ha, 10 kilo. Ha, timbang 10 kilo. Timbang, timbang, timbang bagi. Next. Kau berapa? Saya 5,5. 5,5 kilo. Ha, timbang. Timbang, timbang, timbang. Title. Kau lagi. Next. 20 kilo. Disebutkanlah sejarah. Sampai habis seluruh orang yang dengan bapak dia. Tamar tu tetap tak bergerak. Macam itulah rupanya. Itu berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW. Tengok-tengokkanlah cerita. Siapa nama Abu Hurairah. Hmm. Abu Hurairah kata dalam hidup aku ni ada tiga benda aku sedih. Tiga benda aku sedih. Yang pertama dengan sebab kewafatan Nabi. Yang kedua dengan sebab pembunuhan Sayyidina Osman. Yang ketiga, aku kehilangan bekas tamar. <tik> Dia kata, Hilang bekas tamar pun sedih. Tapoe eh, tamal pokok sedih. Apa kelas sangat tamak yang kau tu? Dia pun cerita. Dia kata tuan-tuan eh, ketika zaman dia hidup dengan Nabi, dia ni ada bekas tamal tau. Nabi tengok dia makan. Kan orang Arab kan tamal tu macam kita makan nasi tau. Makanan asasi dia orang. Nabi kata Abu Hurairah, tengok bekas tamal kau. Ni tunjuk. Adalah dalam 12 biji tamal gitulah. Kecil tapoe tu kan. Meh sini. Nabi ambil Nabi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sembuh. Dia kata, Abu Hurairah, kau makanlah. Makan. Tapi jangan kau terbalikkan bekas tu. Kau makan saja. Abu Hurairah kata, Nabi pesan macam tu, aku buatlah. Wallahi, demi Allah. Abu Hurairah kata, tamar yang 12 biji tu aku makan. Daripada zaman Nabi hidup. Sampai Nabi wafat. Kemudian zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Dua tahun setengah Sampai Abu Bakar siddiq meninggal dunia. Kemudian aku makan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar al-Khattab. Lebih kurang 10 tahun pemerintahannya. Sampai Omar meninggal dunia Kena aku makan Di zaman pemerintahan Osman bin Affan Selama lebih kurang 12 tahun Tamar 12 biji Tak bergerak Banyak itulah tuan-tuan Allah Apa yang kita faham dalam cerita ni Kita faham Oh maknanya ustaz Kita kena makan tamar banyak-banyak Tengkorak ke ringkuh Maknanya Kena yakin dengan Islam Itu ceritanya Yakin dengan Islam Yakin dengan Allah Yakin dengan arahan Rasulullah SAW Adalah rezeki kita Ni tak, oh. kak mana Ustaz nak cek takpe itu Ustaz? Ya. Yang beruntung siapa? Dia kata, yang dia sedia itu. Di zaman Osman, takpe itu kena curi, tuan-tuan. Nah, tu dia sedia itu. Siapalah rembak takpe aku. Maka beruntunglah penculik itu, tak pernah habis tu. itu. Ya. Kalau jumpa takpe itu, tuan-tuan. Apa nama? Yusof Tayyub tak cek makan, tuan-tuan. Kita masuk, kita niaga kan. Aku fikir kan, kalau Nabi hidup hari ini, Nabi tak menang tangan, tuan-tuan. Dan ni musim kedukaan ni berebut nak jumpa Nabi. Yang datang ke Mahanaie ya, datang, datang awal. Bila Nabi kata, malam ni besok kedua kedukaan. Kenapa datang awal pula? Nak minta jampi. <laughs> nak minta jampi kita orang bajet tak cukup ya Rasulullah. Tetamu 1000 orang, bajet nasi nasi tak tahu tak pun seperiuk aje. Ramai lah macam tu. Kan? Maknanya berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa pertama yang berlaku dekat Jabir. Jabir tengok Tamar, bapak dia tak habis. Abu Hurairah pun mengalami situasi yang sama. 12 biji tamar, tu kau bayang berapa? 20 tahun lebih, dia makan tak habis-habis. Al-Ilah, -habis. al Berkat sungguh. Dia kata, sehinggalah pada tahun, kalau tak silap ana, tahun lima berlakulah peperangan khandaq. Kuna yaumal khandaq nahfir, fa'aradat lana sahhratun <Sessizuk> syadidatun ajazna an takhtimihak, <Sessizuk> fajikna ila Rasulullah wasallam fa'kulna, Jabir cerita pada peperangan khandak. Dalam sejarah perjuangan Nabi, ada satu peperangan yang dimanggil peperangan khandak ataupun peperangan Al-Ahzab. Betul belakanglah tu. Khandak pun ya, Ahzab pun ya juga. Khandak maknanya parit. Ahzab maknanya kumpulan-kumpulan yang ramai. Daripada perkataan Hizbun. Hizbun satu kumpulan. Ahzab, kumpulan-kumpulan yang ramai. Kalau dalam bahasa politiknya, Hizbul itu parti Al-Ahzab, parti-parti Kalau dalam konteks negara demokrasi uh, Parti pembangkang Al-Hizbul muarid Ataupun Al-Ahzabul Mu'arizah Itu parti-parti pembangkang Parti-parti penyokong kerajaan BN dipanggil apa? Al-Ahzabul Mu'ayyidah ha, Parti-parti yang menyapot, menyokong BN ha, Barisan Nasional dia panggil apa? al hizbul Watan Al-Malizi Al-Kurashi. Ha aku tambah hujung tu. <laughs> parti Kebangsaan Melayu Kuruish. Ha <laughs> aku tambah. Kan. <laughs> parti Keadilan al hizbul Adalati. Eh Hizbul Adalah Parti Keadilan. Parti Islam Se-Malaysia. Al-Islami Al-Malizi. Parti Islam Se-Malaysia. DAP. Ambil. Aku tak pandai DAP. al hizbul Al-Hanta Majla. Perbezaan. <laughs> Okay lah, tuan, tuan Perkasa. Perkasa ni Al-Difda'u. Al-Katak. <tuk> <tuk> gitu tuan-tuan. <tuk> Nyampah. Bodoh-bodoh lah. Siapa orang tak berkata bodoh? Yeah. Bukan perkasa, perkosa tuan-tuan. Jadi kan, dalam ataupun kenapa dinamakan khandak, kenapa dinamakan Al-Ahdab? Dinamakan Al-Ahdab kerana yang nak menentang Nabi di Madinah ni, lebih kurang 10 ribu puak kabilah Arab. 10 ribu. Nabi dalam Madinah lebih kurang 5 ribu je. Nak lawan 10 ribu. Tentera tak cukup. Kelengkapan tak cukup. Makanan tak cukup. Segala-galanya tak cukup. Nabi menghadapi tiga musuh. Tiga musuh. Musuh di luar. Orang Quraisy yang akan serang Madinah. Musuh di dalam Madinah ada dua. Yahudi. Dan golongan-golongan munafik. Macam mana nak menghadapi ini? Kalau keluar belakang, dalam masalah. Kalau tunggu kat dalam, kita masalah juga. Bincang-bincang dengan sahabat. Bangkit seorang sahabat bernama Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu diberi cadangan kenabi dia kata apa Ya Rasulullah kami ketika di Parsi kalau berperang kalau musuh lebih ramai daripada kami kami akan gali parit itu dipanggil khandak parit ha, kalau orang Perak aje duk mana ana duduk Khandak Khandak kat mana tu oh Peraklah perkara ada khandak paritlah. <tik> oh. oh. Haji duduk mana? Khandak Haji Mufrad. Ush, ha khandak Haji Mufrad. <tik> parit Haji Mufrad. Ha itu ceritanya. <tik> Macam kelas sangat kan. Okeylah aku nak cakap Arab. Sekejadi botebiat. Salman memberi cadangan, kita gali parit ya Rasulullah. Kedalaman parit itu sekira-kira dua orang lelaki berdiri. Kedalaman dia. Jarak, lebar dia sekira-kira kalau kuda lompat tak lepek jangan jangan jangan jangan jangan jangan oh berdebak masuk parit tak lepas masuk kat sana Nabi kata betul juga cadangan ngkau ni tak pernah orang Arab berperang gali parit ini strategi orang Parsi padahal orang Parsi tu kan kafir kan tapi kalau benda tu elok ada keuntungan untuk Islam kita ambil itu yang Islam ajar al hikmatu dalatul mu'min faman wajadah fa huwa biha al hikmah Kebijaksanaan itu, hikmah ni mana? Kebijaksanaan. Dahlatul mukmin Hak orang Islam yang tercicir. Itu hak kita sebenarnya. Tapi kita terlupa, kita tercicir. Kita terabai. Kalau jumpa, ambil. Ha, jadi cadangan Salman Farisi itu, itu dikata masa kami lawan, masa kami duduk kat Parsi. Parsi ni orang agama majusi. Kalau kita ikut ke kepala kerah, kita kata mana boleh ya Rasulullah itu jangan orang kafi kita jangan dengan jangan terima jangan orang kafi Itu goblok dipanggil tuan-tuan. Benda baik terima. Maka Nabi kata betul juga. Maka sahabat pun gotong-royong bina ataupun gali parit. Tuan-tuan tahulah tanah dekat Madinah ni bukan macam tanah dekat Selayang. Ia kan tanah macam tempat kita ni boleh gali pakai tangan. Apa boleh? Madinah ni kau kau gali dia kambuh jatuh balik, pasal jatuh balik lepas tu batu dia pula Keras berdengkung kotor batu ni. ha Gali sehari, dua hari. Ke. Bukan gali keliling Madinah. Digali antara dua buah bukit yang ada di Madinah. Ni bandar Madinah belakang ni. Contohlah ni Madinah. Ni ni. Ni ni Madinah ni. Ha, ni bukit. Ni bukit. Antara bukit ni sampai bukit ni. Digali. Musuh akan datang, datang daripada hadapan. Masa gali-gali itulah tuan-tuan ya. Makanan tak ada. Sahabat tak maya. Jadi Nabi nak bagi sahabat ni semangat. Nabi kata, tidak ada ke di kalangan kamu yang boleh menaikkan semangat kita. Bangkit seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah, sorry. Ailah Abdul bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anu dia pun bernasyid untuk memberi semangat kepada Nabi dan para sahabat. Dia pun bernasyid. Apa kata dia? Allahumma laa 'iisha illal 'aakhirah fa'ufil lil wal muhaajira Nahnu al-ladzina bhammada' al-jihadi ma baqina abda'na, laulaa anta mahtadina, walla tussadqina, walla sallina, fauzil علينا, wa in a'radu fitnatun abina. Tentu eh? Lagu ni dah lama dah, 1438 hijriah. Tapi tuan-tuan boleh dengar lagi. Mujur aku nyanyi. Ha. Kalau aku tak nyanyi, haram kau korang tak dengar. Yang kau dengar lagu apa? Bosa tu kereta, bosa tu. <laughs> lagu tu. Lagu tu kalau kau nyanyi, tobat krekor, tak dapat pahala. Kita orang masa budak-budak tu tuan-tuan. Ya? Masa ngaji pondok dulu. Itulah lagu kebangsaan kita. Ha. Bahasa sekolah kebangsaan kan? Ha. Itulah lagunya. Saya sekolah kebangsaan tak lama. Dua tahun je. Dajah satu sampai dajah dua. Masuk darjah tiga, mak aku berhentikan. Lama tu, laman Ustaz Gadali Hazbullah. Ustaz Gadali Hazbullah, jangan, jangan kata, jangan hantar anak ngaji sekolah-sekolah. Sekolah kape! Dia kata. Mak abah aku pun takut. Berhentikan, masuk sekolah orang-orang yang beriman. Tengok eh. tu. Lama tu, darjah tiga. Aku masuk, kita punya lagu sebelum masuk kelas, dua tuan-tuan. Pertama lagunya, Allahu Rabbuna Allah Allah. Allahu gaibuna, Allahu akbar, Allahu akbar. Rasul kuduatuna, Allah Allah. Rasul zaimuna, Allah Allahu akbar. Al Quran dusturna. Sabi. Wal Maut fi sabilillah amanina. Al Jihad fi sabilillah, fi sabilillah. Wal Maut fi sabilillah amanina itu kita punya kita punya lagu pagi-pagi sebelum masuk kelas. Maknanya apa? Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Allah Allah kan. Allah matlamat kami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ar-Rasul ketua kami. Allah Allah. Ar-Rasul pemimpin kami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran perundangan kami. Okey? Rujukan kami. Berjuang di jalan Allah Cita-cita kami Itulah kita punya lagu ha, Sebab tu dia kata sekolah pondok ni sekolah teroris <guluh> Orang diajar jihad Daripada kecil dikata teroris Bongong, ambil kuas biji Padahal itulah Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Setakat ni tuan-tuan Aku tak pernah letupkan rumah orang Setakat ni aku tetapkan Paling-paling pun abang aku pernah letupkan Katak letak dalam tempurung Letak mercun, mercun katak, pelapur beletuk katak tu. Itulah kezaliman pernah Abang aku lakukan. Zaman-zaman budak-budak dulu kan. Ikat katak dekat mercun. Budak-budak kan. <tamping> Tapi aku tak buat lah. Aku kata ni zalim ni. <tamping> eh? Tak pernah. Yang diajar benda macam ni dah bersuas ni teroris. Tak pernah. Ha, itu lagu pertama. Lagu kedua apa dia? Yang tadi itulah. Allahumma la'isha illa'ishul akhirah. Ya Allah. Tidak ada kehidupan. Kecuali kehidupan hari akhirat. Hidup sebenarnya bila tuan-tuan dalam kubur bukan atas dunia. Tuan-tuan tengok ya, tuan-tuan tengok ya bagaimana manusia ditipu dunia. Dan bagaimana dunia yang manusia cari bagi nak mati siang malam dan pagi petang. Akhirnya dunia itu mengaibkan orang itu sendiri. Tuan-tuan percaya tak benda ni tuan-tuan? Apa tak percaya konfem depan mata nampak Kes kertoyolah kan yang kita maklum bersama. Macam mana dia boleh beli rumah 3.5 juta? Dekat dia, dia tak ada duit, dia pun minta diskaun dengan apa syarikat di Taman tu, Datuk apa barang nama tu kan. Datuk tu rupa rupanya belajar dengan aku, bau aku pengasan. La ilaha illallah aku kata. Ya. Tanten fikir logik ke? Orang beli tanah 6.5 juta, tiba-tiba dia jual dengan separuh harga 3.5 juta. Orang gila je buat kerja macam tu tuan-tuan. Aku walaupun tak naik ke tanah. Aku ketinggalan sikit-sikit. <laughs> Kita mesti jual dengan harga tinggi. Makam baik punya. 7 juta ke 8.5 juta ke 10 juta. Memang kau-kau punya. Tapi kenapa kau boleh jual murah dengan MB. Bekas MB Selangor. Kenapa? Dengan sebab dia sendiri cakap dalam mahkamah. Dia kata apa? Kalau saya tak jual dengan harga murah. Saya payah nak berniaga di Selangor. Maknanya apa tu tuan-tuan? Maknanya apa? Rasuah lah tu. Lambat faham betul kau orang ni entah betullah duduk sepadan kau lupus Selangor. Tuan-tuan <laughs> sebab tu orang yang pegang pegang jawatan dalam kerajaan mana boleh berniaga. Jadi syubhat, ya. Yeah. Dia jual 3.5. Mamat ni kata dia tak ada duit. 3.5 juta tak ada duit. Sekali dia renovate rumah kau, pergila 6 juta, bro. 6 juta cash. 6 juta. 6 juta ni banyak mana. Aku pun tak ngerti. Kita tuan-tuan beli rumah berhutang 30 tahun. 45 tahun pun ada sekarang ni. Mati hidup balik pun tak boleh bayar lagi tuan-tuan. Bagi tak mati bayar hutang rumah. Hutang kereta. Dia selama rok. Gentil tak hidung. Puh bayar. 6 juta cash. Tidak ada resit. Tidak ada black and white. Gila tuan-tuan. Kita repair kepala pipe bila air pun ada reseed hardware kedai cina. Ini RM4.50. Ini batang pipe 1 meter RM2.50. Itu pun ada reseed kau tahu tak? Ini RM6 juta tak ada reseed. Gila apa? Mau tak lingkup harta negara? Nah, itulah. Inilah manusia yang... Siapa pilih itu? Siapa yang mangkak itu? Tuan-tuan ha, tengok. Bagaimana dunia menipu dia. Seluruhnya RM9.5 juta. Apa jadi sekarang? Diaibkan Allah subhanahu wa ta'ala wa la'ala Bukan boleh main-main. Kau dapat mana dia banyak tu? Masa dia repair rumah tulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat. Masa tu lah. Dia robohkan penempatan orang Melayu di kampung perembang. Jalan Ampang tuan-tuan. Dia boleh buat. Dia repair rumah 6 juta. Dia robohkan rumah orang kampung perembang. Aku pergi. Ziarah orang kampung perembang. Duduk dalam kanopi. Hujan turun. Becak. Nyamuk anak nama orang. Sian berkat doa orang yang dizalimi itu Allah kata Nabi kata itaku da'watil madzum takutlah engkau doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah ini baru atas dunia kau tahu kena baru atas dunia kau tengok muka dia Kuala Makaman muka muka selamberok muka maksum gila ngotot tak poyo muka tak apa kau tunggu besok dekat padang mahsyar ini eh, tuan-tuan sambungan yang berlaku dekat Selangor ni ialah tak tahu maklum sama kan berapa gaji menteri besar Selangor Takkan takde kot bekas-bekas Menteri Besok sini. RM35,000 pun. Kan capai allowance tak apa-apa lagi. Boleh ke? Dengan gaji banyak tu. Dengan syarat dia tidak berniaga. Dia hanya makan gaji dan allowance. Dia kumpul kekayaan. Lebih kurang 8 tahun dia merintah. Dia boleh kumpul RM95 juta. Tak mungkin tuan-tuan. Mustahil. Ada kawan aku seorang. Orang korporat. Orang hari-hari pegang duit. Dia kata Ustaz. Hatta kalau dia kumpul duit tu. Sejak hari pertama dia dapat gaji. Hari pertama. Dia tak pernah makan Ustaz dia hanya makan rumput je hari-hari Takkan dapat ustaz. <gong> Awak tak apa? Itu baru itu MB, MB. Tuan-tuan bayang esko dia macam mana? Ah lu fikir sendiri lah bro. Kalau MB penyambut terbu Saribdul, Nam Jahannam. Kau bayang esko dia macam mana? Ah itu ya Rabbi. Kalau yang faham-fahamlah. Yang tak faham letih aku cakap ceramah. Sebab tu memilih pemimpin bukan benda kecil-kecil tuan-tuan. Rakyat susah bagai nak mati. Bila pemimpin naikkan harga barang, naikkan belaka. Dia kata apa ke, ke rakyat? Rakyat hendaklah berjimat cermat. Rakyat mestilah berhemah. Rakyat jangan membazir. Beli apa yang patut kalau kotak kau berjambul. Sedap kau kata rakyat-rakyat yang kau. 9.5 juta rumah saja. Nak duduk dua beranak. Kokek, kokek, kokek, kokek, kokek, kokek. Kawan aku buat sekolah nak pergi diara dekat Bukit Kerayong Meru. 500 ribu. Boleh. 100 orang boleh duduk. 500 ribu. Bangunan sekolah dengan surau dengan dengan dewan. 500 ribu. tuan-tuan. 6 juta. Kau dengan bini kau saja. Gila apa? Confirm gila tuan-tuan. Sebab tu bukan boleh main-main. Orang yang pegang amanah. Kau ingat surau anak apa? Sebab tu. amno Barisan Nasional. Diorang kalau pegang jawatan kerajaan. Mesti ada udang galap pasal bapak. Di sebalik jawatan tersebut tuan-tuan. Memang confirm, forever and ever and Batman forever. Ya, banyak lah. Kau macam bohong akulah. <laughs> Nak marah-marah, lantaklah kau marahlah. Cuba tengok tuan guru ni Abdul Aziz. 20 tahun dia memerintah Kelantan. Tak ada satu kes rasuah pun tersangkut kat dia. Sampai dia offer ke SPRM. Sila datang ke Latak. <laughs> dia mahu datang ke Latak. Ambo, wui, wui, wui. Cakap aku tak pada ke Kelantan tuan-tuan. Kurang makan bodoh. <laughs> Amboowi peluang 20 net 24 jam tok guru kata dia bagi 26 jam. Cek belaka-belaka. Apa penyelewengan rasuah? Ahlan wasalan sila datang. Satu bo tak sangkut. Nak kata apa tuan-tuan? Itu pemimpin yang takutkan Allah Subhanahu ta Pemimpin kalau dia dah pegang jawatan dia tak boleh berniaga. Nanti berlaku lah syubhat-syubhat. Ada kepentingan-kepentingan. Tak boleh. Sebab tu ketika Saidina Abu Bakar As-Siddiq Hari pertama jadi khalifah tuan-tuan. Hari pertama jadi khalifah. Tiba-tiba Umar -tiba Al-Khattab nampak dia keluar daripada rumah bawa gandum, ya bawa beras dah bangsa kita, bawa bawa kain kasar. Umar kata, "Eh, Aji Bakor pergi mana ni? Assalamualaikum, Ji, Ji, gimana ni? Lah, negelah. Negu. Eh, Haji ni khalifah atau tak? Memang aku khalifah. Abi, dah kalau aku tak nega, bini anak bina aku nak makan apa?" Omar kata, Ya Allah, lupa. lupa rupa tuan-tuan. Masa diorang lantik Abu Bakar jadi khalifah, diorang lupa berapa nak bagi gaji sebulan ke Abu Bakar. <laughs> Dan Abu Bakar tu pegang jawatan khalifah. Pegang kerana Allah SWT. Dia langsung tak tanya kalau aku pegang khalifah, berapa kau nak bayar sebulan dekat aku? Erlawan berapa kau nak bagi dekat aku? Erlawan dobi, erlawan bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Erlawan anak aku nak bertunang dengan orang Kazakhstan Berapa kau nak bayar kat aku? Eh, tak pernah tanya soalan tu, tuan-tuan. Sahabat dulu pegang amanah, pegang-pegang sungguh. Tanpa dipersoalkan berapa gaji dia dapat. Omar kata, la ilah ilallah, lupalah aku. Betul lah tu. Kalau Abu Bakar tak meniaga je nak bagi makan, apa anak bini dia? Omar balik, jumpa Abdurrahman bin Auf, bincang. Berapa kita nak bagi gaji ke seno Abu Bakar? Bincang-bincang, bincang Kita bagi dua ribu dirham. Abu Bakar tu koprat. Kalau dia berniaga dia boleh lebih dapat 2000 dirham sebulan lebih daripada tu tuan-tuan boleh dapat. Bincang dengan Zainabaka macam kita bagi 2000. Abu Bakar kata tak cukup. Keluarga aku besar. Minta tambah lagi 500 dirham. Umma bincang-bincang setuju 2500 dirham. Itulah gaji Zainabaka sampai dia mati radiyallahu taala anhu. Dia tak niaga langsung. Pasal apa? Kalau kau dah niaga, okey duit sampai dengan rakyat pun kau nak berniaga. Itu yang masa kita dulu duduk di bawah pemerintahan Majapahit dulu tuan-tuan. Kita tak tahu lupa-lupanya air ni boleh dapat percuma tuan-tuan. Kau dah dapat tak? Kau-kau lumpuh ke selangor? Kau lumpuh. Tak dapat lah. <laughs> kan? Ada jiran aku kata, Ya Allah Ustaz, kita orang dah 3-4 bulan tak bayar air. Pasal apa? KDB bayar. Kerajaan Negeri bayar. Tiap-tiap bulan. Dia tak guna. Dia keluarga ramai tapi anak jarang balik dia pula. Dia duduk ke opi sebalik kadang, -kadang rasa bilalah nak bayar ni bila ya Allah. Ho oh, sampai macam tu sekali. Rindunya lah nak kejap nak bayar bil lain. Ho oh, sampai macam tu sekali. Menang nak tolonglah, tolonglah nak bayar. Ah ha, macam tu sekali. Kau <laughs> main-main kau. Ini zaman pemerintah pak kata rakyat. Zaman malaun penyambut terbos. Ada dah dapat macam tu. Lagi dia ketuk kepala kita ada. Itu pun rakyat tak sedar. Aku tak reti orang Melayu ni ya Allah. Tak terdor seduk. Ha, kata apa tuan-tuan? Kalau yang laki bini cikgu tu lagilah sepanjang hidup duduk kat sekolah balik maghrib balik confirm seumur hidup tak payah bayar api tak payah bayar air tuan-tuan sengih aja bertatambun RM11 RM11 RM11 RM11 bilai memang free lah ha, tengok itu bagi kerajaan berkebajikan dia bukan boros dia tahu apa yang sepatutnya rakyat dapat tolong apa yang sepatutnya dia tahu Pasal air ni benda yang mesti kita dapat manfaat bersama sopo dengan elektrik ni nabi kata tiga benda Tiga benda ni, kau jangan meniagakan. Al-ma'u, wal-kala'u, wal-nar, Nabi kata. Udara, al-ma'u, wal-hawak, udara, dan juga api. Api ni kau jangan niagakan. Kau ambil, orang kata apa, cas perkhidmatan. Tak apa. Tapi kalau kau niaga, berapa gaji TNB punya CEO? ribuan juta kau tahu. batu tu, Pak Amnon ni kau tahu. Kalau dia boleh niaga udara ni, ha? Dia niaga udara ni. Udara yang kita, tiba-tiba datang bil. Eh, bil berapa? 15 ringgit setengah. Eh, kan? Sungguh. Diorang kalau boleh udara ni boleh nak belasah juga. Ni al-fulus fulus. fulus. Inna wa inna ilaihi raji'un. Balik semula ke khondak tuan-tuan. Jauh aku pergi sampai ke Syailam Section 7. Jadi, sahabat ni aku katakan tadi itulah lagu yang kita masa budak-budak dulu menyanyi kan. Allahumma laa 'aysha illal 'aakhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Itu sebenarnya, tuan-tuan. Saya tunggu mati Tuan-tuan pun tunggu mati juga. Cuma tak tahu bila kematian tu datang. Ada mati muda, ada mati tua. Persoalannya, dah bersiap sedia ke tidak menghadapi kematian? Itu yang aku bimbang tu. Itu sebenarnya diajar daripada kecil bersedia menghadapi kematian. Bersedia menghadapi kematian. Abdur Rawah nyanyi lagu ni bagi sahabat-sahabat semua segar semangat. Jabir bin Abdullah. Bila tengok Nabi melepek, tak larat, sahabat melepek. Susah hati dia. Sian ke Nabi lapar. Dia jumpa Nabi, kata, Ya Rasulullah, boleh tak saya nak balik sekejap? Ha, ah, baliklah Nabi kata, aku izinkan. Zaman tu, siapa yang pergi perang, siapa tak boleh balik, kecuali minta izin Nabi. Orang Islam tidak akan balik dengan mudah, kecuali ada alasan syar'i Uzur syar'i bawa dia balik. Tapi orang munafik, tuan-tuan. Dia dah jumpa Nabi, euh, Ya Rasulullah, ya. Anda nak balik, boleh tak? Ada apa? Euh, nak ambil anak tuisyen lah. Ha, <laughs> kan? Atas saja je alasan. Ah, nah, kambing sakit perut lah tadi orang rumah telefon. Kambing sakit perut lah Ya Rasulullah. Itu semua alasan orang munafik. Nabi kata balik. Kalau kau nak balik kau balik. Jabir pun balik. Tapi Jabir bukan orang munafik. Sahabi. Jalil. Sahabat yang mulia. Balik tanya bini dia yang. Apa benda makanan ada kat rumah kita ni? Bini kata ada lah bang. Ketepung gadum sejemput. Ni kalau buat roti tandori ni apa orang boleh makan ni? Bini kata tiga orang boleh makan, mak tiga orang je. Ya? Kita ada lauk apa pun mana ada bang oi. Cuba tengok kat belakang rumah, ada last seekor kambing tuan-tuan. Kambing kurus kering, kambing pun tak cukup vitamin. Jabi kata kalau biar mati kambing ni. Jabi kata tak apalah, kita sembelih kambing ni. lah. buat lauk, buat gulai kambing nak makan dengan roti tandoori kita kata. Jadi dia kata dekat isteri dia yang kau masak ya. Abang nak pergi jemput Nabi. Berapa orang ni? Tiga orang je bang. Lebih tak boleh. Tiga orang tu masuk dia dengan bini dia lah. Maksudnya Nabi dengan seorang lagi. Tadi dengan bini dia dah. Sampailah dekat khandak. Sahabat semua letih. Ni perut semua ikat belakang. Ni ikat dengan tali kan. Kenapa kita ni lapar tuan-tuan? Pasal uang Bila kembang ni, udara masuk. Uh, Tu yang lapar tu. Lapor lambatnya dah. Ustaz habis kuliah malam ni. Lapornya perut aku kan. Aku pun lapar juga. Kau tahu. Nggak kau seorang lapar. Nabi ni lapar. Nabi ikat perut ni. ha. Jadi, bila lap, bila usus tu dikecikkan, kuranglah lapar tu. Semua sahabat ikat perut. Laku itu bahasa orang kita kata ikat perut, ikat perut kan. Tapi pernah mana pernah kita tengok orang lapar ikat perut. Tapi zaman Nabi dia buat sungguh. Bukan sekadar ikat perut. Sampai terpaksa diselak dengan batu. Supaya batu tu rapatkan lagi usus perut tu. Lapar gila tuan-tuan. Jabir ni pergi mana Nabi, Man, jumpa Nabi. Allah. Sian ke Nabi tak larat. Ya Rasulullah. Ana nak jemput Nabi datang rumah tengah hari ni. Ada apa Jabir? Ada buat makanan sikit, Ya Rasulullah. Tapi Ana jemput Nabi sorang je. Kalau Nabi nak ajak, ajak sorang. Da, Haji bakar dah lah sorang. Tak cukup, sikit sangat, Ya Rasulullah. Boleh, Ya Rasulullah. Boleh, insya Allah Nabi kata. Jabir pun sorang, Nabi. Jabir kata. Jangan lupa, ya, ya Rasulullah, tengah hari ni, tapi dua dorang aje, dorang aje, ya. Janji, InsyaAllah. <laughs> Elok je dia cakap macam tu. Nabi bangkit, "Ya al muslimin, wa ya ma'shar al-ansar, wa ya ma'shar al-muhajirin, abshiru." Wai orang-orang sekalian, orang-orang Islam sekalian, wai orang, -orang, Sigan, orang, -orang, segalian, wa orang, -orang Muhajirin, wai wa orang-orang Ansar, bergembiralah kamu. Ah, pasal apa? Pasal apa? Mana apa? Mana apa? Tengah hari ni Jabir ajak kita makan tengah hari. Kau tahu? Yang korek pada itu berapa orang? Tiga ribu orang. Wa inna ilahi Jabi kata, mampus. Aku bajet tiga orang aja. Nabi balaslah tiga ribu orang. Ya Rasulullah. Nabi kata, jangan takut Jabi. Jangan takut. Tengok Nabi tu Dia tak makan seorang tuan-tuan. Kalau kita, Aji jangan panggil orang lain. Ji. Kita kita dua je. Ji. Nasi Arab le malam ni. <laughs> Nabi tu dia sayang dekat sahabat dia tuan-tuan. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Jabir balik rumah lintang pukang lari. Balik rumah kata, matilah aku, matilah aku. Bini kata, apa hal mati pula bangun oh, je pun Nabi takkan mati. Mampus. Kenapa mampus? Nabi ajak 3000, 3000 orang bang. Nabi pun datang dengan sahabat. Sahabat ni, put lapar lah aku. Nak makan, nak makan. Nabi kata, ya Jabir, mana dapur kau? Jemput masuk, ya Rasulullah. ketok dia ketok. Ini periuk. Yang buat gula, ya Rasulullah. Kuk, kuk. Tenang, tenang Nabi kata, tenang. Yang ni oven yang masak roti. Kuk, kuk, kuk. Nabi kata, Jabir, kau tadah roti. Aku jaga periuk dengan roti. ya yeah? Roti masak, aku ambil. Kau tadah. Hantar aku ambil gula, aku ambil. Aku letak. Kau bagi. Baik, ya Rasulullah. Nabi pun, eh, isteri Jabir ni, uli-uli dalam -uli oven. Nabi pun ambil. Keluar sebiji. Buka dimah, letak kuah, letak daging gambing. Bagi. Seorang, dua orang, tiga orang. Eh, empat orang. Eh, lima orang, enam, buah, buah, buah, buah, buah, Kau tengok, beribu orang. Siapa lagi saya dapat? Tak ya? Next. Tambah lagi. Tambah satu. Tambah lagi satu. Lagi tambah, saka tambah. Bungkus, bungkus tak boleh. Bagaikan kat sini saja. Kan? Jabir kata daripada aku lapor, berkenyah perut. Tak percaya tengok magic tu Mujizat Rasulullah SAW sampai seluruh sahabat senawa berkenyang alhamdulillah kau tengok rezeki Allah Subhanahuwataala tapi benda ni tuan-tuan tidak diajar hari-hari berlaku kalau dibuat hari-hari nak mua sahabat ya, apa tolah belanjakan takir hari ni jadi <ganti> mua nanti benda ni jarang-jarang kadang-kadang supaya apa menguatkan lagi iman menguatkan lagi keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir tuan-tuan sampai seluruh sahabat kenyang senawa belaka Nabi kata, Jabir, sekarang tinggal kita bertiga. Aku, engkau, bini, engkau. Buka perut tengok. Buka perut, Syekh. Anak kami sengih. Melek kan. Tak bergerak. Secubit daging pun tak bergerak. Roti tu berlambak lagi dalam oven. Padahal tiga orang je sepatutnya. Nabi makan dengan Jabir. Makan dengan isteri. Makan-makan tak habis juga. Nabi kata, sedekahkan kepada jiran. Bila sedekah, baulah habis tuan-tuan. Itu... Apa yang perlu kita faham tuan-tuan? Bukanlah eh, maknanya kita mesti makan goji tadori malam ni. Bukan maknanya tuan-tuan. Maknanya faham bahawa Islam itu penyelesaian masalah. Yakin dengan Islam. Yakin dengan Allah. Yakin dengan Rasulullah. selesaikan masalah rezeki kita. Yang kau takut buat apa? Yang kau takut? <laughs> ya, anda, anda, bila cerita macam ni, Ana. Subhanallah. Ya, suci Allah. Subhanahu. Aku kenal masa aku kecil. Dah cerita kat keurangan. Masa kita berbudak dulu belajar agama kan? Keluarga kata apa? Ha? Anak kau anji pondok? Nak makan apa lah budak di besok. Nak kerja apa lah budak di besok. Memang semua anak-anak kata aku tak ada masa depan. Kau tahu nak makan apa? Aku budak-budak lagi. Kita dengar, ingat lagi. Tapi mujul aku tak jawab hari itu. Nak je aku jawab makan nasi lah bodoh. Anak <laughs> je jawab macam tu kan. Tapi tengok rezeki Allah. subhanahuwataala Hidup je aku. Kan? Ada bini. Bawa bini pertama. <laughs> anak ada. Kereta ada. Rumah ada. Macam-macam ada. Allah yang bagi tuan-tuan. Allah. Kita semua hamba Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahum makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah kata wa may yattaqillah. Siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahum makhrajan. Allah buka pintu keluar baginya, wa Dan Allah beri kepadanya rezeki min haythu la yahtasib. Kenapa lepas Allah kata wa may yattaqillah, Allah kata wa diberi rezeki. Kenapa lepas takut Allah diberi rezeki? Kerana benda itulah yang manusia tak yakin. Kalau kita berjuang Islam macam mana nak meniaga Ustaz. Kalau sokong PAS macam mana nak meniaga Ustaz. Tender tak dapat. Yelah tu! Aku ada jumpa seorang... Aku tak nak sebut syarikat dia. Kalau aku sebut syarikat dia, nanti UMNO. Ambil kesempatan. <laughs> dia ada kilang kereta lima buah aku tahu. Lima buah kilang kereta dia. Dekat Thailand. Dekat Endon, Dekat... Oh gila si. Tapi dia penyokong kuat perjuangan Islam. Infaq. Harta dia kepada perjuangan Islam. Allah murahkan rezeki dia. Tak ada masalah pun. Dia bukan mengampu-ngampu bukan rasuah punya orang. Tak ada. Tengok Allah bagi rezeki ke dia. Itu nak sebut yakin dengan Allah subhanahu wa taala Tapi tak. Kita diajar yang bagi rezeki BN. Itu yang wasa' kita sampai ketua tu. Na'udzubillah bin Zali. Okey tuan-tuan. last call tuan-tuan eh. last call. Sampailah Nabi wafat. Di zaman pemerintahan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika para sahabat nak pergi berjihad di Rum. Rum ketika aduwe nak pergi berjihad jihad dekat Rom ni Jabir bersama ribuan para sahabat bergerak ke ke Rom lah jadi ada ketua uh, ada ketua mujahidin lah ketua mujahidin ni bernama Sayyiduna Malik bin Abdullah Al-Ghasami dia naik kuda jadi saf ni panjang kan berjalan merentas padang pasir ketua ni daripada belakang ke depan ke depan ke belakang tengok bagaimana keadaan tentera sam ke depan ke belakang semua orang naik kenderaan, naik kuda, naik unta, naik kedai, naik hemah, naik kancing, semua naik belakang. Tiba-tiba tengok-tengok Jabir jalan kaki. Ha, Jabir ni dia ada kuda. Dia pegang tali kuda jalan kaki. Yalah. Ish, pelik ni. Lalu Malik ni tanya, ya Jabir, kenapa kau jalan kaki sedangkan Allah benda kuda? Kenapa kau jalan kaki? Jabir kata, kerana aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. s.a.w. dia. Man, maniqtab maniqbara qadamahu fi sabidillah haramahum Allahu 'alayhin nar. Nabi bersabda, barang siapa yang mendepukan kakinya, mendepukan kakinya di jalan Allah, fi sabilillah, Allah haramkan kaki itu daripada disambar api neraka Allah Subhanahu Dia kata macam tu. Bila dia kata macam tu, Malik ni dengar, pahala banyak gila kan. Ini nak pergi perang ni dah pahala dah. Kau syahid pahala, tapi dia ni nak lagi pahala banyak. Setiap debu debu tu kan halus tuan-tuan berapa trilion skuadrion aku nak, tenang, nak nyebut pun tak reti yang melekat dekat kaki kita tu akan jadi saksi jadi sahabat ni pergi dekat saf depan depujudit dia, dia dia nak ditanya lagi ke Jabir Jabir kenapa kau jalan kaki Jabir pun faham kenapa ketua ditanya macam tu dia pun menjerit dia kata kerana aku pernah mendengar nabi bersabda barang siapa yang mendebukkan kakinya di jalan Allah maka Allah haramkan kaki itu daripada dibakar, dibakar api neraka. Bila dia sebut hadis tu, seluruh mujahidin ngoh, seluruh mujahidin Mujahid jalan kaki belakang tuan-tuan. Patutlah apa nakkan pahala berjalan kaki fi sabillillah. Jadi kita nak dapat peluang ni bila tuan-tuan? Bila nak dapat peluang pulangan? Bila? Bila? Bila? Sembilan hari bulan tujuh, insya Allah turun, turun kita turun tuan-tuan. Ella -tuan? maslo turun kita turun. InsyaAllah, allah tuan-tuan, payah mengembora rezeki. Kalau tak kena apa-apa, hari bulan tujuh di KL bersih jilid yang kedua insyaAllah. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim wal'asr Innal insana lafi khusrin illa allathina amanu wa amilu salihat Watawasabil haqqi watawasabil sabr Allahumma inna ka afuun karimun tuhibul afwa faafu anna ya karim Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam تكبير sawab takbir Takbir Takbir